פרק י"ח. בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. וישלחו בני דן ממשפחתם, חמישה אנשים מקצותם, אנשים בני חיל, מצורעה ומאשתאול, לרגל את הארץ ולחוקרה. ויאמרו עליהם, לכו חקרו את הארץ, ויבואו הר אפרים עד בית מיכא, וילינו שם. המה עמבית מיכא, והמה הכירו את כל הנער הלוי. ויסורו שם, ויאמרו לו, מי הביאך הלום, ומה אתה עושה בזה, ומה לכפו? ויאמר עליהם, כזו וכזה עשה לי מיכא, ויזכרני, ואהי לו לכהן.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 או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל. ויטב לב הכהן, ויקח את האפוד, ואת התרפים, ואת הפסל, ויבוא בקרב העם. ויפנו, וילכו, וישימו את הטף, ואת המקנה, ואת הכבודה לפניהם. המה הרחיקו מבית מיכה, והאנשים, אשר בבתים אשר ראים בית מיכה, נזעקו, וידביקו את בני דן.